əsəbihə əcma'in və səlləmətəsi mən kəfira okay. Allahümə şirəhli və yəsirli əmri vahil əqdədən nisəni yəstəhə qavli Allah şəhələ dəəsimizi bərekətləsin və hamımızın cennətə girməsine sebəb edəsin Biz gecen dəs həkimə eh, günündə İmam Zəhəbi rəhməhullahın Təbəyir, böyük günahlar kitabını başladı və ilk üç böyük günahları götürdük. Şimdi birinci ansı idi? Şirk. Şirk. Allaha şərik qoşmaq, Allah qoşmaq. Allaha şərik qoşmaq nə deməkdir? Allah'ın məxsus olan ibadəti Allahdan başqasını etmək, ona şərik qoşmaqdır. Və yaxud da ki, Allahla bərabər Başqasını onun səviyyəsində Və yaxud da ondan üstün tutma Allaha şərip qoşmaqdır İstənilən ibadət növündə fərq yoxdur Məhəbbətdə, qorxuda Namazda, orucda Zəkətdə və s. İstənilən bir ibadətdə Allahla başqasını Allahla bərabər tursanıza Və yaxud da ondan üstün tursanıza Artıq bu Allah'ın Allah şüxənin o sələnin haqqını Başqasına vermək deməkdir Birinci şey, ikinci, Günahsız adam öldürmək. İkinci, günahsız adam öldürməkdir, hansı ki, onun da yəni şiddətli cəzab, bu, yəni əməl sahibinə şiddətli cəza görzdəliyini biz dəlillərlə, yəni şeyxin söylədiyi dəlilləri söylədik. Üçüncü, səhər meydanlarında. Heç. Səhər, üçüncü səhər. Yəni şeyxin dediyiz Tərtib də tərtibdə müxtəlifdir. Olsun ki, kimsə görməsəm o 7 günah, 7 böyük günahdan çəkindirməsi, o hadisədən götürür tərtibi, kimsə başqa yerdən götürür hədisləri, yəni tərtiblə. Lakin biz İmam Zəhri rəhmetullahın gətirdiyi tərtibi soruşuruq. Yəni bizim keçdiyimiz dərsi soruşuruq. Aydındır? Biz hansı dəfə keçmişik? Və üçüncü deyirik ki, sehrbazlıqdır. Hansı ki, sahibini İslam dinindən çıxarır, hansı ki, öz sahibini İslam dinindən çıxarır. Və nəyə görə yəni sehrin İslam dinlə sahibini çatdığını bəyan etdik. Çünki sehir o kəslərə verilir ki, şeytan o kəslərə dostluq, yoldaşlıq edir ki, artıq onlar küfrün ən şiddətli mərtəbəsini gedib çatıbılar. Yox şeytan hər kəsə yəni gəlib e, yəni köməkçi, e, xəbərlər versin, kömək edəsin və s. Belə şey mümkün deyil. Sehirbazlar ən böyük günahlara girmeyince qədər onlara şeytan yoldaşlıq eləmir. Daha doğrusu, öz yəni, vəhiylərini onlara gətirmir. Dördüncü, böyük günah, şeyh, şeyh-ı islam, imam Zəhəbi, rəhməhullah qeyd edilir. tərq salə namazın tərkidir. Dördüncü qeyd etdiyi, namazın tərkidir. Allah subhanə və teala buyurur, Fəxaləfə min bə'dihim xəlifun əda'u s -salə və təbəlu şəh şəhvət fəsəv fəyəlquna qeyyə illə mən təb. Məriyyəm surəsinin 59-cu, 60-cu ənələndə Allah buyurur, onların ardınca, onlardan sonra başqa bir nəsil, başqa bir qövm, başqa bir tayfa gəldi. Onlar namazı tərk etdilər və şəhvətlərə uydular. Onlar Qeyyə dükar olacaqlar. Qeyy cəhənnəmdə bir vadinin ismidir. Cəhənnəmdə vadiy ismidir. Cəhənnəmdə olan məkan, yeridir. Ee, Allah qala buyurur ki, onlar cəhənnəmdə, yəni cəhənnəmə dükəcəklər və yaxud da qeyyədə olacaqlar. Ondan sonra buyurur ki, illə mən təb. Yalnız o kəslərdən başqa ki, onlar tövb ediblər. Yəni namaz tərk etsə və sonra tövb etsə, artıq o cəhənnəm əhlindən olmaz. Məun surəsinə Məun surəsinin, surəsinin 4-cü 7-ci ayələrində alətə buyurur. Vay zulil musallin alləyinəhum an salatihim sahum alləyinəhum yura un, un un. buyurur. Vay olsun o kəşlərin, o namaz qılanların halına ki, onlar öz namazlarında səhlənkardırlar. Laqeyidirlər. Namazlarından qafildirlər. Əlləzini hum yura'an. O kəslər ki, onlar riyakarlıqla namaz qılırlar. Yəni niyyətləri xalis Allah üçün deyil. Ki məsələ gör getmək üçün. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ Və o kəslər ki, onlar rəsiyatı qadağan edirlər. Onlar sadəqanı qadağan edirlər. Həmçə, Allah subhanahu wa ta'ala, Mündəssir surəsinin 42-43-cü aylərinə buyurur. Məh sələkəkum fəl səqar. Qalu ləmnəkum minəl musallin. Allah subhanahu buyurur. Soruşarlar onlarda, onlardan, onlardan soruşular, sizin səqarda, səqar cəhənnəmdə yer adınız və yaxud da cəhənnəmin adlarından biridir. Sizin səqarda olmanızın səbəbi nədir? Nəyə görə səqara düşmüşsünüz? Və onlara cavab verərlər ki, biz namaz qılanlardan deyildik. Biz namaz qılmadan deyildik. Yəni, namaz qılmamaq onların cəhənnəmə düşməsinə səbəb oldu. Hansı səbəb? Muddəsi 42-43. Cəhəmələ səsəm, biz adətən ayələri, yəni, hədisləri geniş şəhər eləməyik. Bundan öncəki səbəb bunlar Çünki o qədər də şəhəri ehtiyacı olmayan ayələr, yəni açıq-aidim başa düşülür. Yəni, hansısa... Qaranlıq, kiməsə qaranlıq qalarsa o zaman söyləsin Əlavə izaha şəhə ehtiyac olarsa o zaman şəhirliyyərik Lakin hədislər, oxunumuz hədislər və ayələr Allah həmd olsun Yəni, aşaq üçləndir Peygamber s.ə.v. hədislə buyurur Əl əhdülləzi beynənə və beynəhumu s-saləh Fəmən tərəkə fəqəd Bizimlə onlar arasında olan əh namazdır Kim onu tərk edərsə Artıq kafir olmuş olar Hədislərə diqqət edin Və çıxacaq nəticələrə diqqət edin Hədislərə diqqət edin Bütün hədislərə Ona görə İslamda bir hökum vermək üçün Bir hədis götürüb Onunla hökum vermək olmaz Bir məsələ haqqında hökum vermək üçün Bütün hədisləri, bütün ailəri Bu məsələ qolunu, bütün dəlilləri toplamaq lazım Və sonra hökum vermək olur Ona görə bütün hədislərə diqqət edin hədisdə Peygəmbər (s.ə.s) buyurdu, "Bizimlə onlar arasında olan əh namazdır. Kim tərk edərsə, artıq kafir olmuş olar." Başqa bu hədis Həsən hədisi. Başqa bir hədisdə Peygəmbər (s.ə.s) buyurur, "Mən fəzə təs əsr habitə əmələhu." Bu sahi hədisdə Peygəmbər (s.ə.s) buyurur, "Kim kimin əxir, yəni ilk indi namazı ötərsə, artıq onun əməlləri batil olmuş olar." Kimin ilkini namazı ötərsə Artıq onun əməlləri Batil olmuş olar Başqa bir hədislə fəyəməsən buyurur Beynə, beynə əbli Və beynə şirki Tərqü sələ Qulla şirkin arasında Olan namazın tərkidi Yəni əgər namazı tərkidərsə Artıq şirk qoşmuş olar Hədis İmam Müslim Rəvaat edib, sahih hədislə Başqa bir hədisə fəhəməsən buyurur. Mən tərəkə salatə mutəəmmidən fəqad bəriyyət minhü zimmətullahu ta'alə. Kim əgər namazı qəstdən tərk edərsə, artıq o Allahın zimmətindən, yəni himayəsindən uzaq olmuş olar. E, bu hədisi İmam Zəhəb buyurur ki, məhkul Əbu Zər radiyallahu anh əndən rəva lakin bu xatadır. Ənə yəni, məklədə belə bir Əbu e, Zerr radiusullah anhu belə bir hədis rəvayət olunmayıb, lakin hədis başqa səhabələrdən sahi isnadla rəvayət olunmuşdur. Məsələn, Muaz radiusullah anhu-dan həmçinin Umme Əymən radiusullah anha-dan bu hədis sahi isnadla doğru isnada rəvayət olunmuşdur. Və qalı Ümar radiusullah anhu Əmmə innəhu lə həzzə li əhədin fil isləm ədə əssalət Bu Ömər radiyallahu anhın kelamıdır Yəni indi qədər oxduğumuz ayı və həddlər idi Ondan sonra gəlir əsərlər Yəni səhabələrdən və təbinlərdən və s. dən gəlmiş bəzi yəni, əsərlər, bəzi beylər Ömər radiyallahu anhın buyurur ki Lakin kim namazı tərk edərsə onun İslam'da fayı yoxdur Kim namazı tərk edərsə Onun İslamda fay yoxdur. Daha doğrusu burada ada asrına gəlir. Yəni tərk edərsə və itirərsə, yəni sonunda inşallah hamısının bərabər şərhi gələr. İbrahim bin İbrahim bin Nəxey məşhur təbiinlərdəndir. Buyurur: "Mən tarakatə salatə faqat fəq kəfer. Kim əgər namazı tərk edərsə, artıq kafir olmuş olar." Və qale Əyyub səxtiyan mislü zəlik. Həmçinin Əyyub səxtiyan məşhur təbiinlərdəndir. O da eyni İbrahim ibn Nahiki rəy söyləmişdi. Yəni namaz tərk edənlərin küfr etdiyini bəyan etmişdi. Varava Cüveyri, Abdullah ibn Şaqiq, an Abi Hüreyrə (rəziyallahu anh) qald, "Kənan əhsabur <gülüyor> Rasulillahi sallallahu əleyhi və səlləm la yəraun şey'en min al-a'mal tarku kufə geyrə Hüreyrə (rəziyallahu anh) rəvayətlənmə bu kəlamda buyurulur ki, peyğəmbər (s.ə.s)in heç bir şeyin tərkini, küfür görmürdülər. Yalnız namazdan başqa. Yalnız namazdan başqa. Axrıcahu el həkim fil-mustadrəq və axrıcahu tirmizi. Dune zikri Əbu Hureyrə. Bu rəvayəti həmçinin imam-həkim öz-mustadrəq kədində, həmçinin tirmizi rəhməhullah rəvayət etmiş, lakin tirmizi uh, uh, Əbu Hureyrə sözünü Söyləməmişdir, yəni bu ə, ə, kelamın Əbu Hüreyrənin yox, özündən əvvəlkinin yəni, Abdullah bin Şəqqin kelamı olduğu kimi söyləmişdir. Və qalilə İbn-i Həzim İbn-i Həzim kimdir, kimdir? Yani kim deyər? Alimdir, yəni kim kimi məşhurdur? Siz ki, alimdir. Burada ancaq alimlərin sözü var. İbn-i Həzim zahiri məzhəbinin bahanlərindən biridir. Biz bilir ki, Məzhəblər çoxdur, İslamda yalnız dört məzhəb deyil, başqa məzhəblər də var, o məzhəblərdən biri də zahiri məzhəbidir. Zahiri məzhəbinin banilərindən biri və ən məşhur imamlarından biri, mühəllə fiqh kitabına sahibi olan İbn-i Həzim, rəhməhullahdır, buyurur ki, Lə zəmbə bə'də şirk əğzəmu min tərkü s-saləf həttə yaqruca vaxtuhə və qətlu mu'min bi ghəyri haqq. Allaha şərik qoşmaqdan sonra, yəni şirk olan böyük günahdan sonra ən əzəmətli olan günah namazın vaxtını çıxana qədər onu qılmamaq, yəni namazı tərk etmək hətta onun vaxtı çıxsın və haqsız yerə müəmini öldürməkdir. Yəni şirkdən sonra böyük olan iki ən, iki ən böyük olan günah namazı vaxtı çıxınca qılmamaq həmçinin şirkdən haqqsız yerə müəmini öldürməkdir. Yəni, bu söyləyənlər hamısı alimlərin kəlamlarıdır. Yəni, nə fəyəməsə mən hədisi deyil, nə də Allah kəlamı deyildir, yalnız ə, alimlərin kəlamlardır və onlar da hədislərdən və ailərdən götürüblər, bu söyləyənlər kəlamları hədislərdən və ailərdən götürüblər. Və rəvə həmməm həddəsəni qatədə anil həsən an Hüreyd bin Qubeysə qal həddəsəni ə قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من اعماله الصلاه ابو هريره رضي الله عنه onu hadisə buyurulur ilk ora olaraq qiyamət günü insanların haqq hesab olunacaq şey namazdır fe insan hep faqata Əgər onun bu işi, yəni namazı salih olarsa Və yaxud da bu haq hesabdan salih keçərsə Artıq nicət tapmış olar Və inni fəsədət Fəqad xabə və xəsir Əgər fasid olarsa Yəni bu sualdan keçməzsə Və yaxud namaz işi onun fasid olarsa Artıq o xəsarətdə olanlardan olar e, Bu hədisi İmam Tirmiz Ərəbaətliyi və buyurub Həsən hədisi Həmçinin Şeyx Ələbani Rəhməhullah Irwa al-Kitabında sahi deyib vurmuşdur. Və qala sallallahu alayhi və sallam: "Əmr etdim ki, insanları qədər ki, "Lə iləhə illallah" və "Ənə Muhammədən Rasulullah" deyə şahid olsun, namaz qürarlaşdırsın və zəkat verilsin, əgər bunu etsələr, onların qanları və əmlakları İslam hüququndan başqa ə hesabum alallahu taala ittifaqan aleh buhar ve muslimin rivayet etdi bu hadiste peygamber buyurur men emr olunmuşam ki yani allah sala tarafindan peygamber emr olunub yani kim tarafindan allah subhanu ve taala tarafindan muna emr olunub ki insanlarla döyüşüm onla la ilah illallah muhammeda rasulullah şahadətini söyləyənə namaz qılana zəkat verənə qədər Əgər bunu edərlərsə, yəni iki şəhadəti gətirib, namaz qılıb, oruç tutarlar, zəkət e, verərlərsə, o zaman qanlarını və mallarını məndən qurtarmış olarlar. Yalnız İslamın haqqından başqa. Yəni əgər canlarını, yəni qanlarını və mallarını məndən qurtarsalar da, İslamın haqqı ilə qanlar və mallar halal ola bilir. Necə ki, cinakarın daşqalıq olunması, haqqsız yerə müşələmə öldürənin, e, yəni... E, boynunun vurulması və s. kimi. Və sonra buyurur, fəyməsəm, yəni onlar bunu edərlərsə, şəhadət gətirib, namaz qılır, zəkat verərlərsə, artıq onların hesabı Allahadır. Yəni bunu edərlərsə artıq hesabları Allahadır. Yəni onlarla da artıq döyüşülmür. Bu halda o kəslərlə artıq döyüşülməz. Hədis-səmçinin ərvəyin nəbəbidə, İmam Nəvəvinin Özünün qıx hədisi səhvində rəvayət Diyədislərdəndir Və Əbi Səid Ən nərəcülən Ya Rasulallah İttaq illə Əbi Səidin Xudurin radiyallaha ənhu Buyurur ki, bir nəfər kişi gəlir Peyyəməsəmə dedi ki Ey Rasulallah, Allaha təqval ol Allahdan qorx Peyyəməsəmə buyurulur ki Söylənilir ki, Allahdan qorx Allaha təqval ol Hey Əhməsmə buyurdu. Vaylək. Vay olsun sənin halva. Əni insanın nə qədər Hey Əhməsmə qarşı ədəbsiz olduğunu bəyan edir Peyğəmbərsə. Və yaxud da bu halda elmi olmadığını. Vaylək. Əles tu haq əhlil-ardı an əftaqiəllah. Vay olsun sənin halva. Mən yer əhlinin Allaha ən təqvalı olmağa haqlı kəs deyilənmirmi? Yəni məsəl Allahu -mə səllallahu əleyhi və səlləmə təqvalı kimsə ola bilərmi Allaha? Feqala Qalib ibn Valid, Qalib ibn Valid e, radhiyallahu anh sordu. Ələ adrubu unhu ya Rasulullah? Onun boynunu vuramı ya Rasulullah? Artıq insan bu sualına onun kimliyi bəyan oldu. Və soruşdu Qalib ibn Valid radhiyallahu anh onun boynunu vurunmu? Fa La la'allahu an yakuna yusalli. Yəni məsələn deyir ki, cəhaf Ferdəxadim valide yox. Ola bilsin ki, o namaz qılanlardandır. Hər şey Bukhari o müsvəfat eləyir. Yəni əgər o namaz qılanlardansa, evet. hətta Peyğəmbər səmə qarşı belə hərəkət etsə belə, məsələn qadağan istəyir, onu cəzalandırmaqdan. Varava İmam Əhməd fi müsnədi min hadis Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma Anna Nebi anin Nebi sallallahu alayhi ve sellem anehü qale Men lem yuhafiz nur İmam Ahmed Abdullah ibn Amr dan rivayet bu hadiste ya məsəl belə buyurub Kim əgər namazlarını qorumasa, namazlarını qılmasa vaxtı vaxtında onun qiyamət günü nuru olmaq Vələ burhən vələ necə Nə onun nuru olar Nə onun bir dəlili sübutu olar Nə də onun nicət Safa bilər Və kəna yəvmül qiyamə Mə Qarun Və Firavun və Həmən Və Abü Cəhil Və Ubey bin Xələf Və o qiyamət günü Qarunla Firavunla, Həmənlə, Abü Cəhil Və Ubey bin Xələflə Bərabər olar Bu hədis, lakin hədisdə zəiflik var. Dedə ki, İmam Zəhəbi Və buyurur ki, bu hədisin isnadı leysə bilək, yəni güclü deyil. Hədisin isnadında zəiflik var. Bütün bu dədilləri saydıqdan sonra indi qədər fikir verdirsə, ayələr, hədislər və həmçinin səhabələrin və təbinlərin kəlamları hamısı Namaz qılanın qılmayan, namazı tərk edəni şiddətli əzab gördürdüyünü, bəzi əravahlarda, bəzi ləfzlərdə onun şirk və yaxud da küfr etdiyini söyləyib, hakim bundan sonra şey vurur və hālihin nusus tuş ru bil küfru tərk salat. Bu bütün bütün bu dəlillər namaz namaz tərk edənin şirk etdiyini, küfr etdiyini bəyan edir. Yəni sanki insana elə bir əhval-ruhiyyə verir ki, elə bir rey verir ki onu, yəni namaz tərk edən insan kafir edir. Bu dənlər belə bir rey verir insana. Həlçəndə, yəqin ki, belə düşündürüz oxundan zaman, düzdür. Lakin bundan sonra şeyh buyurur, vəzəhəbi başqa hədnist gətirir. Və qad qaləl nəbiyyə sallallahu aleyhi səlləm limuəz Lakin bununla bərabə Məsələn, Muəz radiyallahu anhəyə belə söyləmişdir. Ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa haramallah alayhi an mutafiqun alayh Buhari ve Müslim rivayet ettiği Muaz radıyallahu anhu Peygamber Efendimiz'in söylediği bu hadiste buyuruyor ki kim Allah Teala'ya şehadet getirerse yani la ilaha illallah ve həmçinin Peygamber Efendimiz'e şehadet getirirse Muhammed Resulullah şehadetini ona cehennemi haram etmiştir. Yəni, bütün bu dəllərdən dəl sonra kim bu iki şəhədət gətirərsə artıq cəhənnəm o insana haram olmuş. Yəni o insan inşallah cəhənnət təhliləndir. Kim bu iki şəhədət gətirərsə olsun ki, müəyyən qədər cəhənnəmdə qalmasın, qalmasın. Başqa məsələdir. Yəni günahları yığılana qədər. Lakin o insan cəhənnət təhliləndir. Cəhənn Əbədi cəhənnəmlik olmaq artıq o insan üçün haram olmuşdur. <coughs> Və Ona görə biz e, dərisin əvvəlində qeyd edilərik ki, heç vaxt dəlilləri bir tərəfi götürmək olmaz. Necə ki, əksər bidət əhli. İstənilən məsələdə hökum verəndə müəyyən bir dəlini götürürlər, başqa dəliləri tərk edirlər. Əgər bu, öncəki dəlilləri götürsəydik, biz artıq, yəni birbaşa, o, həmin kəslərə kafir, müşrik və s. adları verə bilərdik. Lakin, gərək ki, biz hədifləri cəmin edir. Və bu, yalnız hədiflə Və ikinci mövqədə bu cür hədislərin sayı öncəki hədislərin, ayələrin, dəllərin sayından qat-qat artıqdır. Qat-qat artıq, lakin şeyh bilcəciyini gətirmək ilə kifayət etdi. Çünki məqam, elə bir məqamdır ki, burada namaz, namazı tərk edən kəsin pislenme məqamıdır. Onun günahının əzəmətliyinin, yəni bəyan olunma məqamıdır. İnsan bilsin ki, namazı tərk edirsə onu nələr gözləyə bilər. Ona görə şeyx burada yalnız bircə hədis gətirməklə artıq bu istilafın olduğunu və burada hansı tərəfin daha güclü rəyi üzərində olduğunu bəyətmək üçün bircə hədisdə kifayətləndi. Və öncəki rəydə insanın yəni, namazı tərk edənini, şirk və yaxud da küfür etdiyini və yaxud da müşrik və yaxud da kafir olduğunu zəm etməsinin qarşını kəsdi bu hədislə. Bundan sonra şeyx rəhməhullah dedi bu bir hədislə nəticələr çıxarırdı. Hal mökhər əssalə əvqti əvqti hə kim əgər yəni bu bütün dəlillərdən nəticə çıxara bilər ki kim əgər namazı öz vaxtından gecikdirərsə artıq böyük günah etmiş olar və tərk bi kulliya əni salatə və, və bir namazı Vaxtı çana qədər qılmamaq, tərk etmək, zina edən və yaxud da uğurluq edən kimidir. Yəni, yenə böyük günah sahibdir qeydərək, qeydərək ki, şeyhinə qəstor ki, yenə etdiyi böyük günahdır. Lakin, birinci böyük günahla ikinci arasında fərq var. Birinci, namazı öz vaxtına qılmamaqdır. Qəstdən vaxtını gecikdirməkdir, yəni vaxtı məsafəsi var. Məsələn, gün orta namazının əsr namazına qədər vaxtı var və s. Yəni, vaxtını həmin interval arasında gecikdirməkdir. İkincisi, namazın vaxtı çıxana qədər gecikdir, hətta namazın vaxtı çıxar. Birinci, böyük günahdır. İkincisi də böyük günahdır, lakin, ikincisi daha şiddətli. Ona görəcək bunu, rəhməhullah, jinaya və uğurluğa bəndətdir. Yəni, günahın şiddəti daha artıqdır. Və sonra buyurur, وَتَرْكُ كُلِّ صَلَىٰفٍ əvəllər vəziyyəti böyükdür. Həmçinin hər bir namazın tərk olunması onun, yəni itirilməsi böyük günahdır. Baxın, hər üçü də böyük günahdır. Lakin, yəni ona görə ayrı-ayrı qeyd etdi ki, bunları, günahlar arasında fərq var. Böyük günah, böyük günahlar öz arasında müxtəlifdirler. Yəni bəziləri bəzən daha şiddətlidirlər. Fə inna Ələ zəlik mərratə, o min əhl-i əgər bunu təkrar-təkrar edərsə, namazı təkrar-təkrar tərk edərsə bir dəfə yox, çox dəfələrlə tərk edərsə bunu edən insan böyük günah sahibidir. Şərinin 4-cü ətap. Əgər tövbə edərsə bağışlanar. Şeyx belə buyurur. Şeyx yoxdur bu istənilən tövbə hər bir Ə, tövbə qaxsa, hər zaman açıqdır, iki vaxtdan başqa Və sonra beşinci gətirir Va in nəzimə tərkus salə Əgər həmişə namaz tərk etməyin üzərində qalarsa Fəhuva məl əxsarəyin O xəsarətdə olanlardan Demədir kafirdir, demədir müşrikdir, demədir əbəldir cəhənnəmlikdir O xəsarətdə olanlardan Yəni o insan xəsarət üzərindədir O insan uçurum üzərindədir O təhlükəli bir vəziyyətdədir Lakin şəx istənilən halda yəni bu dəlilləri hamısını eyni vaxta gətirməklə yanaşı namazı tərk edənləri beş qismə ayırdı və heç birinin axası kafir müşrik demədi. İnşallah biz bu məsələnin daha da bəyan olması üçün İmam Nəqəbi Rəhmətullahın Sahih Muslimin şərhində, Sahih Muslim yəni əsərinin Mammus Ibn Səhni əsərinin şərhində Gətirdiyi bəzi kəlmələri Və alimlər arasında Bu məsələdə olan islahı nəzərə çatdıra Biz bəyə xədislərdən Bir qeyd etdik ki Devamələ səhələ buyurur Beynəl əbdi və beynəl şirk Tərqü sələr Bəndə ilə, qul ilə Şirk arasında olan Namazın tərkidir Yəni hansısa bəndə namazı tərk edəsə Artıq şirk etmiş olar Hədsiz zahiri mənazı belədir Hakin hədstə nəmən e, qaydaq İmam Nəvavi Rəhməhullahın bu hədstin şəhində söylədiyi kəlmələrə. <laughs> Buyurur Rəhməhullah Və əmmə tərkü sələ fə inkənə munkərən yuhucubihə fəhuvə kəfirun bi ecməli müslimin Əgər namazı tərk edən, onu inkar edərək tərk edirsə, Bütün müsəlmaların icmasi ilə artıq kafirdir. Yəni, burada heç bir şəküqə şey yoxdur. Əgər kimsə namazı tərk edirsə və onun vacibliyini inkar edirsə, artıq o kafirdir, heç bir şəküqə şey yoxdur. Lakin, ixtilaxlı məsələ bundan sonra da əgər kimsə tərk edirsə və onun vacibliyini etiqat e, e, ed ed edərək tərk edirsə, yəni onun vacibliyini inkar etmirsə. İxtilax bu yerdən başlayıb. Əşək buyurur, xaricdir millə, milləti İslam, yəni inkar edən, vacibliyi inkar edən artıq İslam millətindən çıxmış olur. Illa an yakuna qurbu ahd al-Islam. Lakin şeyx birinci məsələdə bir ə, yəni qeyd gətirir. Əgər kimsə deməli namazı tərk edərsə onun vacibliyini inkar edərsə, o zaman kafir olur, müsəlmanların icması ilə, Lakin əgər yeni İslama gəlmiş bir kəsdisə, Gəldə baxın, bu alimlərin istisnasıdır. Yəni bunu adi cahil adamlara söyləsən birbaşa ona gözəlcə damğalar vurub yola salarlar. Lakin şeyx istisna gətirir, əgər insan İslam'a yeni giribsə və lam yqalis muslimin və müsəlmanlarla oturub durmuyubsa, onlara qəniyib qay qarışmayıbsa, muddatən yabləhu fiha elvucubus salatə aləyhi. Yəni o o qədər e, müsəlmanlara çox da qəniyib qarışmayıb, onlarla oturub durmuyub, yəni Yeni İslam'a gəldiyindən dolayı namazın vacib olduğunu bilmir. Namazın vacib olduğuna xəbərsizdir. Və yaptığına ləzməncə çatmıyub bu ilm. Şəh buyurur bu kəs haqqında. İllə ən yəkuna qürbə əhdil-isləm vələm yuharqli muslimin məddəfə yübəlləqu fiyhə vücubu saləf alehi wa in yani bu halda birinci seyledigimiz halda artıq o ona kafir deyilmez ona aksine el verirler o kese öyrədirlər ki namaz vacibdir çünki o İslam'a yeni girib islama ərkanlarına xəbər yoxdur lakin şeyx bunu da vurur lakin bir kəfr yəni bu ikinci qismə aiddir Bir kəs İslamı, e, namazı tənbəllikdən və yaxud da e, təşəhhül, yəni səhlənkarlıqdan dolayı tərk edərsə, lakin onun vacibliyinə etiqad edərsə, bu bu yerdə İslam alimləri ixtilaf etmişdilər. İslam alimləri bu məsələdə ixtilaf etmişdilər ki, o kəs kafirdir, yoxsa yox. Faqat ihtilaf alimlar İmam Şafi, həmişə İmam Malik cəmr alimlər, yani İslam alimlərinin əksəriyyəti deməkdir. İslam alimlərinin əksəriyyəti burayda deyirlər ki, namazı Səhlənkarlıqla tərk edən kafir deyildir. Ona kafir hökmü verilmir, lakin ona fasik deyilir. Namazı səhlənkarlıqla tərk edənə necə ki, böyük günah edənlərə fasik deyilir, fasik hökmü verilir, həmçin namazı qəstən tərk edənə fasik hökmü verilir. Və üstətad və onu tövbə etdirilir. Həmin insan tövbə etdirilir. İntəbə və illə qatəlinə höddən kəz zina muhsan əgər tövbədənsə artıq tövbəsi inşallah yəni qəbul edilir ki tövbə edib lakin tövbə etməsə o zaman o kəz öldürülür hödd olaraq yəni kafir olaraq deyil hökümü kafir deyil əgər desək ki namaz vacibdir lakin qılmır o halda hödd olaraq onun boynu vurulur aydındır necə ki nikahı olan kəsin zina etmə, e, etdiyi halda o rəcm olunur. Yəni, o kəsin kafir sayılmır. Necə, biz bilirik ki, sahi həddətlərdən Fəhəmətləm rəcm olmuş adama cənaze namazı qılır. Ondan sorsulduğu zaman ki, sən yəni, rəcm olmuş insana cənaze namazı qılırsan deyə, Fəhəmətləm cavab vermişdir ki, onun etdiyi tövbə 70 insana failansı edir, bəhs edərdi. Yəni, bu dəlavət edir, həmin kəsin müəmin olaraq qalmasına və onun tövbəsinin Allah yanında qəbul olmasına öldürüldü həmin kəsrləcmi olaraq, yəni daşqaloğulları. Lakin Müşəmmə ismi onun üzərinə silinmədi və inşallah o kəs cənnət əhlinədir, çünki tövbələri qəbul olmuş. Və elə bir tövbə edib ki, 70 kəsə paylansaydı, onlara bəxtlədi bu kimdir? O qadın ki, gəlib özünü zina etdiyini iqrar eləmişdi, söyləmişdi və Yamas ona mühlet vermişdi doğana qədər və sonra mühlet vermişdi o uşağı böyüyənə qədər, hətta çöləki ediyi zamana qədər. Yəni, məhz onun ki, 70 kəsə fəaliyyəsi tövbəsbəs edəndir. Lakin onun öldürülməsi nə idi? Hədd olaraq öldürülmüşdür. Yəni, İslamın qanunları var, əhkəmları var, tətbiq olunur. Və həmin kəs İmam Şərfi, İmam Məlif və bəzi başqa alimlər, daha doğrusu bir çox başqa alimlər buyururlar ki, əgər namaz, namaz tərk edən kəs onun vaciliyini iqrar edirsə, Lakin tövbə etdirildikdə, tövbə etməzsə, yəni tərkindən tövbə etməzsə, o zaman öldürülüb kafir olaraq. Kim deyə? Evet. Yox. Müshəlman. Kafir olaraq deyil. Vüşəlmandır. Lakin hədd olaraq. Hədd olaraq. Fərqi yoxdur. Əlbəttə onun, onun, onun bu, yəni cəzası həmin etdiyi əməlin kəfarəsidir. Əhdiy əməlin kəffarəsidir. Necə ki, müsəlman haçı müsəlmanı öldürsə kəffəri olaraq özü öldürülür. Özü öldürülərsə artıq öldürülməsi onun üçün kəffərədir və həmin günahın, qiyamət günü artıq daşımır. Həmin adam cəza ilə də təqdirə. Həmin ki, ki, o insana kafir hökmü verilmir. Deməli müsəlmandır. Müsəlman sonra bütün İslam hökmləri tətbiq olunur. Aydındır? Bu birinci rəqdir hansı ki, əsər alimlə İmam Şafiə, İmam Məhz və başqaları bu rəydədirlər. Və ləkinnəhu yuqtəl bissi Lakin şəx deyir ki, zinakarın ölümdən onun ölümü qılıncla xərflənir. Çünki e, nikahı olan zinakar qaşqalaq olunur, lakin o kəhq qılıncla öldürülür. Bu, e, bu, yəni, rəydir. Bu, bir rəydir alimlər tərəfindən onun öldürülməsi lakin əsas toplan məsələ odur ki, kafir yoxsa yox. Həmişə öldürülməsi məkləffə qəlib İslam ölkələrinə. O İslam ölkələrinə ki, orada İslam şəriəti tam tətbiq olunur hakim tərəfindən. Yəni öldürmək tutan hər ona buna qayıtmir. Əhəmdə bizim ölkəmiz İslam ölkəsidir, lakin öldürmək bizlərə qayıtmir. Onu yəni hökm vermək bizlərə qayıtmir, qayıdır əmr sahiblərinə. Wa zəhaba jəmā'atun minə thaləb ilə annahu Yükfə Və bir çox sələflər də Bir çox alimlər də Namazı tərk edənin kafir olduğunu Söyləmişdilər Və huvə mərviyyən Əli ibn Əvitali Və bu, yəni Əli radiyallahu anh-ıqdan rəvayət olmuşdur. Yəni namazı tərk edənin kafir olması Əli radiyallahu anh-ıqdan rəvayət olmuşdur Və huvə ixtə rəvayətin Əli iman Əhməd ibn Əhəmbələ Rəhməhullah Həmçinin İmam Əhmədə nəql olunan 2 rəydən birində belə rəvayət olmuşdur. Çünki İmam Əhməddə 2 rəy var. Birində onun kafir olduğu, birində onun kafir olmadığı söylenir. Abdullah ibn Mubarak wa bu rəyi həmçinin Ishaq ibn Rahwi həmçinin Abdullah ibn Mubarak bəzi şafillər İmam Şafi öz deyil, lakin bəzi şafi mərhəbində onlar da bu rəyi söyləmişlər. Yəni görünür, yəni alimlərin sayına baxıb, yəni olunur ki, birinci də əksər İslam alimləri buyurmuşlar. Üçüncü rəy: وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني وصاحب وأصحاب الشافعي رحمه الله أنه لا Və Əbu Hanifə rəhməhullah həmişə Kufə əhlinin, Kufə alimlərinin çoxları həmişə İmam Şafiinin, yəni məzhebində olan bir çox bir çox alimlər və s. buyurmuşlar ki, namazı vacibliyini etiqad edərək səhlənkarlıqdan tərk edən kəs nə ona kafir hökmü verilmir, nə də öldürülmür. Bu üçüncü raydır. Nə kafir hökmü verilmir, nə də öldürülmür bel yəzdə və yihbəs hətta yəsil lakin ona yəni ədəbləndirmə cəzaları tətbiq olunur hətta o namaz qılana qədər həbs etmək kimi və s. yəni müəyyən e, cəza e, cəzalar tətbiq olunur ki o namaza qayıtsın. Ehdacı sonra bu üç rəyin dəlillərini gətirir. Üç rəyin dəlillərini qeyd edəyik. Buyurur ki ehdacı men qala bi kufrihi bi zahir hadisə tani və namaz tərk edənin kafir olmasına dəlil gətirənlər bir qədər öncəzik etdiyimiz dəlillərin zahirindən gətirirlər yəni ki, baxmırlar orada küfür, şiçözün mənası başqa hədislər necə açıqlandığına baxmırlar lakin hədisi zahirindən götürürlər ki hədislə küfür gəlir, küfürdür, bitti bu qədər lakin biz də öncədən dək ki hədislərə e, müəyyən məsələdə hüküm vermək üçün hədisləri, ayələr toplamaq lazımdır ümumi hüküm vermək lazım Əgər kimsə müəyyən bir həddi götürüb gedirsə və başqalarını tərk edirsə, artıq o kəsə hansı kəlmə hansı ayəyə bənzər o kəsin halı o kəsin halına bənzəyir ki, o bəzən ailələri götürüb bəzən tərk edir və Allah təala bu sifəti isləmişdir. Çətk yox ki, bizim ailələrimizdən kimsə bu hökümü veribsə, biz ona halında pis düşünmədiyik, yaxşı düşünülirik. O halda bu ayəni tətbiq etmirik, lakin bu onları müştəhid adlandırıb və onlar İstənilə halda əcirlə gediblər. Səhs dediklərinə görə bir əcirlə gediblər. Lakin cahir cəhsində buna tətbiq edənləri və artıq, yəni, elm, bəyan olduqdan sonra bunu cahir cəhsində götürənləri yəni, bu ayə tətbiq olunur. İndi ki, e, birinci tayfanın o kəsdər ki, kafir deyirlər, onların bəlli hədisinin zahiridir. Yəni, hədisinin zahirini götürürlər. Ve bir qiyas ala ələ... Iı, kəl Vəxtəcə, mən ə kəlməti təvhid və ihtecənən qələ nə qələ onlar qiyas edirlər təvhid kəlməsinə yəni kim şahadət tərk edərsə onun ki lakin qiyas batil qiyasdır çünki şahadət kəlməsinin yeri başqadır şahadət kəlməsi haqqında onun yəni e, deməni məşəmlə olmadığı haqqında dəlillər çoxdur və o kəlmə ilə insanın islama girməsi o kəlmənin insanın cənnətə girməsi haqqında dəlillər çoxdur lakin namaz haqqında belə deyil. Mənə ona görə bu qiyaq, bu bənzətmə doğru deyil. Lakin ikinci, e, yəni, rəy sahibləri dəli gətirilər özliklərinə Vəxtəcə mən qalə Lə yuqtəl Bi hədiis O kəslər ki, onlar deyirlər ki, o kafir deyil və öldürülmür. Onlar dəli gətirirlər. Lə yəxin deyil dəmir İmrin muslimin. İllə bi ixtəfələ. Necək fəyəməsən, bir sahə edəsə buyurur ki, müşalman kəsin qanı üç şeydən başqa halal olmaz. Üç şey hansılardır? Zina, zina yəni nikahının zina etməsi, günahsız insanın öldürülməsi, həmçinin dini, dini tərk edən, dinini tərk edən, mürsət olan. Və namazı tərk edən burada zikir olunmadı. Və məsələn, buyurur ki, üç kəsin qanı halal, deyəlim üçə almanlardan. Lakin içərilərində o üç kəsin içində namazı tərk edən adını saymadı və bu da dəlildir ki, o kəs öldürülmür. Ne kafir olmur nə də özdürülmür. Həmçinin vasace yemahi ale annahu la yufakkir e, e, bi qoulihi taala. Həmçinin cəmiyyət alim, e, alimlər, yəni alimlərin əksəriyyəti dəlil gətirirlər onun kafir olmamasına. İnnal laha la yagfiru ay yushrike bihi və yagfiru ma dun zalika E, Linsa Sörəsinin 48-ci e, ayəsində Allah sələ buyurur. Allah ona şərif qoşanı bağışlamaq, bundan başqasını isə istədiyi kəsə bağışlayaq. Yəni, namaz, namazı, səhlənkarlıqı tərk edən şirk olmadığından, Allaha şərif qoşmaq, birbaşa şərif qoşmaq olmadığından Allah onu bağışlayı bilər. Çünki Allah o ayə yalnız, o ayın şirk aiddir. Allaha şərif qoşmaq aiddir. Allah bizlər qorusu Və bu ə, açıq aydın dəlidir ki, namazı səhlənkarlıqla tərk edən bağışlarına bilər. Əbədi cəhənnəmlilik deyil. Əbədi cəhənnəmlilik olmazı, dəlidir ki, o artıq kafir deyil, çünki kafirlər əbədi cəhənnəmlikdirlər. Həmçin Peyyaməşəm bir həssinə buyurur, Mən qalə lə ilə ilə Allah, cənnə. Kim əgər lə ilə ilə Allah deyəsir, cənnətə girər? Namaz zikir olunmadıq. Yalnız şəhalət kəlməsi insanın cənnəti girməsində səbəbdir, necə ki, vəsiqə, bitaq əhədisi. Məşhur bitaq əhədisində 99 sicillər, 99 göz görmə məsafəsi qədər olan kitablar hamısı insanın günahları olduğu halda bir şəhalət kəlməsi ilə o kəs, o kəsin tərədisi ağır gəldi və cənnətə girdi. Həmsinin fiyaməsən buyurur, Mən mətə və huvə yə'ləmu ən, ən lə iləhəlləh dəxadə cənnət, kim ölərsə, Və zaman bilir ki, Allahdan başqa hafq olan məbud yoxdur. Yəni, ləniyələr kəlməsini bilirsə, artıq cənnətə girər. Başqa bir həbsə fəyəməsindən buyurur, وَلَا يَلْقَ اللَّهَ تَعَالَى عَبْدُمْ بِهِمَا غِيْرُ شَيَسْكِمْ فَيَحْكِبَ اَنْ جَنَّةِ Elə bir kəs olabilməz ki, iki şəhadət kəlməsini söyləyərək Allah rastlaşsın və cənnətə g Yəni iki şahadat kəlməsini söyləyə hər bir kəs artıq cənnətə girəcək. Allahın araflar zamanı, yəni qiyamət günü. Və Allah təala başqa bir hədisdə buyurur. Harram Allah alanna man qala la ilaha illallah. Kim la ilaha deyərsə, artıq Allah ona cəhənnəmi haram etmişdir. Və xüsusi. Və bundan başqa da hədislərin sayı çoxdur. Yəni sahi sehvə 30 ədəd var bu mövzuda və ihtecə ala qəfnə lakin onun yəni namazı qəsdən tərk et səhlənkarlıqla e, tərk edən kəsə yəni vacibliyini ictiad edərək səhlənkarlıqla tərk kəsin öldürülməsinə isə yəni misalma olaraq öldü hədd olaraq öldürülməsinə isə səliq gətirilər e, fa in, in tayubu və aqamussalata və atuz zakat tahlisun bihum əgər o kəsler tövbə edərlərsə və namaz qılsaq vəkət verərsə onları yəni tərk edin, buraxın, yəni öldürməyin. Yəni bu halda əgər etməzlərsə, əksilərdə yəni namaz qılmazlarsa, tövbə etməzlərsə, zəkat verməzlərsə, o zaman onları özümək cəhdi olur. Həmçinin Peyğəmbər mənsə də diqqətə, "Omir sənin o mənə əmr olundu ki, insanlarla döyüşüm, hətta onlar şahidət kəlməsini gətirənə, namaz qona və zəkat verənə Ona görə fərqinə baxmaq lazımdır. Döyüşmək kafir demək deyil. Həmçinin kimisə boynu vurulması, yəni ona ölüm hökmü kəsilməsi onun kafir olduğunu təsdiq etmir. Yəni belə demək deyil. -türk -türk. Əlbəttə, döyüş islah üçün olabilir. Və həmçinin boynu vurulmaq islah üçün olur. Lakin kafir hökmü təmiz başqa şeydir. Boynu vurulan kəs, yəni ölüm hökmü kəsilən kəs cənnət əhlindən ola bilir. <coughs> Lakin kafir deyilən kəs əvəli cəhənnəmdikdir. Ona görə bu kəlmələrin fərqinə varmaq lazımdır. Necə ki, Əbubəkir radiyallahu anhü, biraz sonraki yəni, mövzularda gəlci, zəkatı tərk edənlərlə döyüşmüşdür. Bu da demək deyil ki, onları kafir görür, yox. Demək ki, onlar kafirdilər. Onların üzərində cihad edir ki, yox. Sadəcə onları döyüşmüşdür, onlar öz diliklərindən qaydana qədər. Əgər qaydarlar, qaydarlar, qaydamazlar, onlar özdürlür. Ayrındır. Ölüm hökmü ilə küfür hökmü arasında çox böyük fərq var. Ölüm hökmü kəsirmişsə, şəx, cənnətlik ola bilir. Əgər müşalmana kəsiribsə, o cənnətlikdir inşallah. Çünki həmin məsələdə artıb onun kəffarəsidir. Başqa məsələləri görə günahı varsa, olsun müəmmüləti cəhənnəmdə qalsın və cənnətə girsin, Lakin kafir hökmü kəsdən şəxs əbədi cəhənnəmdir. Yəni iki məsələ bir-birindən çox fərqli məsələlərdir. Və əksər insanların da bu zamanımızda, yəni ixtilafa düşmələri, bu məsələdə ixtilafa düşmələrinin səbəbi bu iki hökm arasında fərqi ayırt edib bilməməkləridir. Ən yəni, dəlil gətirlər zəkatı tərk edən kafir olmasına, Əbbakr rədiyəllahu anhun onlara döyüşməsi. Lakin biz minlərlə şəhiddə küfrə aid heç bir şey yoxdur. Küfrə aid heç bir məsələ yoxdur. Həmçinin e, cavab verirlər, yəni bu rəyidiyyən kəslərə cavab verirlər bu hədstə, Beynə, beynəl-əbdi və beynəl-küfr-tərk-i-sələt e, e, bəndə ilə küfr arasında namazın tərki vardı Bu hədst, yəni namaz-tərk-i-sələt artıq küfr etmiş olar və bu kimi bu baxım mənalı hədslərə cavab verirlər alə mə'nə ənnəhü yəstəhiqqü bitərk-i-sələt əli -qubə, uqubət Yəni, bu hədisi mənası odur ki, kim əgər namazı tərk edərsə, o artıq kafirlərə verilən cəzaya layiq olmuşdur. Yəni, öldürülmək cəzasına, onla döyüşülmək cəzasına layiq olmuşdur. Yəni, birinci rey odur ki, bu hədislərə rəd cavabı, o hədislərdə ki, küfür... Yəni, kəlmələr gəlmişdir, namaz tərk edən, küfr etmişdir. Birinci rə rədində cavabı nədir? Birinci mənaq nədir? Həmin insanlar, namazı, səhlənkarlıqları tərk edən insanlar, kafirlərin bu dünyada layiq, layiq olduqları cəzaya layiqdirlər. Yəni, döyüşülmək. Onlar da döyüşülmək və yaxud da öldürmək. Bu, birinci yəni, cavabıdır. İkincisi, alın o mahmulun mustahil ikinci o kəsələrə küfür hökmü verilir ki hədislərdə o kəsələr haqqında kafir hökmü var ki onlar namazın tərkini halal sayırlar yəni namazın vacibliyini inkar edirlər al ahdu beynena wa beynuhum bizimlə onlar arasında olan əhd küfrdür namazdır kim onu tərkizə artıq küfür etmiş olar yəni kim onun tərkini halal sayarsa, yəni onun vacibliyini inkar edərsə. Üçüncü rəy həmçinin, Əv ələ ənnəhu qad yüəvvəl bihi ilə e, kufur, Əv ənnə fiiluhu e, fiilül kəfir, vəlləhu ələm. Həmçinin, həmin əməli edən, yəni namazı tərk edən, əməli, yəni namazı tərk etməsi, kafirlərin əməli kimidir. Kafirlər namaz qılmırlar və o insanda etdiyi əməl ona bənzidir. Yəni burada əməllərin bənzətməsi ola. Allah ha bu cavablardan birinci ikisi həqiqətən qüvvətli cavablardır. Birinci bir cavab o ki, kim əgər namazı tərk edərsə və onun tərkini halal sayarsa, o kəslərə aiddir bu hədislər. Yəni bu şiddətli namazı tərk etmək haqqında olanlar. Kim onu tərkini halal sayarsa, yəni vacibliyi inkar edib onlara aiddir. İkincisi Iı, o kəslər bu dünyada kafirləyin yəni layiq olduğu cəzağa layiqdirlər. Bu iki mənaya həqiqətən yaxınlaşması ən üstün də, yəni ən güclü mənada, yəni namazın tərkini, halal və onun yəni vacibliyini inkar edən kəslər, yəni kessərə aits, bu ən güclü yəni məna hadislərdən çıxır. Yəni bu İmam Nevevinin gətirdiyi alimlərdən gətirdiyi bu rəylə həmişə İmamə dərhabinin Bütün hədislər toxlandıqdan sonra çıxartdığı bu nəticələr açıq aydın göstərir ki, namazı səhlənkarlıqla tərk edən, əgər onun vacibliyini etiqat edirsə, o zaman ona kafir hökmü verilmir, ona müşrik hökmü verilmir. Yalnız o kəs böyük günah sahib olur. Allah sağ olab. Daha yaxşı bilir. Bundan sonra 5-ci e, Böyük günah zəkatın verilməməsidir, yaxud da zəkatın qarşısına alınmasıdır. Lakin bu mövzuya başlamazdan öncə bir nefə kiçik məsələlərə toxunmaq istəyir hansı ki, bu haqda qardaşlar daha çox soruşurdular.